Желтото петле Товарният влак номер 147 почърнял и мръсън от тунелите изпухте като бивол още. Няколко пъти изпря пред водопойния кран на малката гара гъщевци. Беше студена и мъглива пролет на утрина. Слънцето напразно се мъчеше да пробие слъчите си дебелия кожух от напластени облаци и мъгли под него. Едновременно почти със спирането на влака от различни страни заслизаха. Настръхнали от студ началникът на влака но пазачът спирачите. Прекосиваха на бързо перона и се намакваха в канцеларията. Престоят беше. Само няколко минути и всеки бързаше да стъпи малко на здрава земя и да се Нагрее около бумтещата печка. Началникът подскачеше на място. Въргонопазачът си разтриваше коленете, а единят от спирачите изолявата. Си обувка седнал на стола беше протъчил грамаден крак обут в шарен. Вълнен чорап с къса на която почти се беше долепила до нажежената. Ламарина. Грееха се и очаха. От време на време само някой ще изругае лошото време. Лошото разписание на техния влак, лошия живот на железничария изобщо и други лоши работи, които човек при притекова настроение може да измисли. Във влака бяха останали само черният като него с огняр и машинистът с кожен. Касхет, който облегнат до вратата на локомотива, пушеше и гледаше. Разсеяно едва раззеленилото се поле. Както стоеше загледан той дочу смътно изотзад от към перона сигнал за тръгване посегна с ръка отговори му без да се обръща назад след това. на регулатора и черният биволупа нашия запухтя най-напред бавно. После често-често затрака потъна в гъстата мъгла и се изгуби. Дочули сигнала на машиниста началникът на влака и другите първомне. Повярваха, но като надзърнаха през прозореца и видяха, че влакът заминава, Хокнаха през глава да го гонят. Най-напред тичаше началникът след него. Въргонопазачата отзад за един крак обута друг пошарен чора препускаше. Спирачът. Какво стана бе? Къде се питаше началникът, другия спирач, който беше. Останал да обслужва на водопойния кран, но в момента също бе отскочил до лавката за да се загрее вътрешно. Отидоха господин началник. Заминаха транзит. Дорде ги заранай ги. Глът на мъглата. Кой кой им каза? Кой им даде сигнал да тръгват? Как смеят? Съвсем не знае господин началник. Ти ли сигнала? Чух господин началник, слабо го чух, ама да уйде пристигнайте. Транзит. Изоставаният персонал стоеше като втрещен близо до влогалището и не знаеше какво да предприеме. Даже босият спирач не се сещаше да си облае обувката. А я държеше провиснала на котлето му като заклана кокошка. Ами сега обади се въгнопазачът. Говеда с говеда беснееше началникът и триеше изпотено чело. Ще ги. Науча аз рапорт ще подам. Телеграфически ще донеса. И като подскочи на място извика. Тичайте в апаратната. Веднага да съобщят на Гара Кленово за случката. Сигналните камбани да забият тревога. Да им кажат, че влакът е тръгнал без. Заповеди да го върнат. Скоро. Скоро докато не е станала катастрофа. Тичете. Всички се юрнаха обратно към гарата и уж каза тичете пък най-напред. Бягаше началникът на влака. Настана тревога и на гарата. Раздрънкаха се. Телефони за трака, телеграфът разтичаха се чиновници. Най-после след. Около един час товарният влак номер 147 само с и огняре се завърна и застана като виновен в края на района. Около машината се струпаха всички. Безобразие скандал ревеше началникът. Срамота бе грехота. Какви последствия можеха да се явят радеше? Началникът на гарата. Кой ви даде сигнал за тръгване бе диванета? Кой ви свире полеше се? Една глава с червена фуражка. Сигнал бе, господа, сигнал чух с ушите си. Без сигнал тръгвам ли? Кой го? Едал не знам. Тъй беше, тъй беше, уверяваше ги огнярят. Как сигнал, какъв сигнал, когато аз бях в стаята на началника? Че сигнал, какъвто всякога сте ми давали. В съд ще ви дам и двамата. Ще видите ви един сигнал, че ще ме. Запомните тя друг път да си чистите ушите с кибритени клечки. Ще видите. Чакайте, бе, хора, не се карайте на меси с един от преносвачите на гарата, който слушаше отстрани. Не са виновни хората, бе. Ами кой? Ние ли сме виновни? И вие не сте виновни, и ви. Ами кой тогава? Петлето бе жълтото петле на стрелочника. Виках му аз толкова пъти. Панчо му викам, той е дето се учи да кокори и и не може да го скупо се както трябва, а го докарва на сигнална на свирка ще ни направи. Някой пакост. Като се обади нощем стряскаме от съни все мисля, че влак заминава. Онзи ден и машинистът от пътнишкия влак също се излага и без Малко щеше да потегли по негова команда, но аз бях наблизо и го спрях. Та петлето направи тази пакост. Аз бях горе при склада за въглище и го чух. Като из Кукурига му. Не е виновен машинистът. Той е лисица да го яде. Не Кукурига се каш сигнал дава за тръгване. Не се мина много и пред входа на гара Гъщевци беше залепено следното Обявление Забранява се абсолютно да се разхождат малолетни петли с района на поверената мигара. Виновните ще бъдат наказани най-строго от управлението на гарата Освен това за постъпката на машиниста се заведе дълга преписка, която не е Приключена и до днес огнярият беше на виновното жълто петле. Пострада най-много. Осъдиха го горкото да преспи гол голеничко цели три. Часа при най-висока температура във фурната задушено с кисело зеле.